Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma la ilma lana ila ma'alamtana inakanta alalimul hakeem Allahumma alimna ma'infawna wa anfa'na bima'alamtana Wa zidna ilmani Rabbil Alameen Aswakhu ala peripada sallamu allahu jalla wa ala Neka je salavat i salam na njegova poslanika i miljenika Mohameda Mustafu sallallahu aleyhi wa ala alihi wa salam, na njegovu časnu porodicu, sve azhabe i sve one koji ga, koji ga slijede dosjedno do sudnjega dana. Svima nam je dobro poznato da smo već nekoliko dana u novoj hijdžaretskoj godini. Ugledajući se na druge muslimani proslavljaju ovu hijdžaretsku godinu bez da imalo zastanu kod događaja zbog kojega i na osnovu kojega je otpočelo takvo računanje vremena. A to je dakle hijjara Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i njegovih ashaba iz, iz Mekke u Medinu. Pa na muslimanima, budući da taj događaj obiluje mnoštvom poruka i pouka. Poruke i povuke hidžre su neiscrpne. Kada bismo sjedili noćima ne bismo mogli pobrojati poruke i pouke toga veličanstvenog događaja. Stoga je na muslimanima obaveza i bolje i zasigurno budu li proučavali taj događaj kao i sve druge događaje i životopisa Allahovog poslanika alihi, salatu, uslam, njihovo stanje, njihovo pridržavanje za Allahu ala, vjeru, a zatim i svako drugo stanje na Dunjalu koju zasigurno će se popraviti. Pa je na muslimanima da proučavaju Kako ovaj događaj, tako dakle i druge događaje života Allahovog poslanika alaihi salatu. Večera ćemo se kratko osvrnuti koliko budemo u mogućnosti na taj događaj. Kroz hadis Allahovog poslanika alaihi salatu v.s. zabilježen kod imama Buharije, od ajše radijallahu ta'ala anha. Dakle možete taj hadis znači pod brojem ovim prevedenim zbirkama pod brojem 3905 hadise od Ajše, Imam Buhari ga ispomenuo u poglavlju u knjizi o vrijednostima ashaba i poglavlju o hijjri, Allahovog poslanika, alihi salatu islam, njegovja ashaba i njegovja ashaba u Medinu. Pa molio bih vas za koncentraciju ovaj hadis dok pročitamo, pa ćemo se nakon toga vratiti od početka tom hadisu i izlačiti poruke i pouke iz toga događaja, iz tog hadisa koji govori o hijjri Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam u Medinu izvući određene poruke i povuke i vidjet da je ovaj događaj kako bitan i za, našu, i za našu današnjicu dakle, da mnogo neduljim budući da nemam mnogo vremena Aisha radijallahu ta'lanha kaže ne poznajem svoje roditelje osim kao vjernik kako sam saznala za sebe Počela saznavati, ne znam ih osim kao vjernike. Nikada nije prošao ni jedan dan, a da nam ne bi Allahov poslanik, alihi salatu selam dolazio ujutro i na večer. Kada su muslimani počeli doživljavati teška iskušenja, babo Ebu Bekr, radijallahu talan, krenuo je prema Abesini, da čini hijđur prema Abesini, još nije bila propisana hijđara u Medinu. Krenuo je da čini Hidžuru Abesinju, pa je došao do mjesta Berkul Gimad, do mjesta zvanog Berkul Gimad. I tu ga je susreo mušrik mnogobožac Ibn Delina. Imena mnogo nisu bitna, ali bitno je da je bio mušrik mnogobožac. Prvak plemena Kara, a to pleme je bilo poznato po streljaštvu I imalo je veliki ugled kod Kurešija. Susrao ga je u tom mjestu mušrik, mnogobožac Ibnu Delina, prvak plemena Kara i upitao kamo ćeš Ebu Bekre? Kuda si se zaputio Ebu Bekre? Pa kaže Ebu Bekr radijallahu talan, moj me narod protjerava, moj me narod istjerava I ja hoću da putujem po zemlji i obožavam svoga gospodara, Ide mi tražim mjesto gdje ću ispoljavati svoju vjeru. Pa mu kaže ovaj mušrik Ibnu Delina o Ebu Bekre Takvi kao što si ti, ne protjeravaju se. Takvi kao što si ti, oni se ne protjeravaju, niti sami se odvajaju, izlaze iz svoga naroda. Ti daješ onome koji nema. Ti paziš i čuvaš rodbinske veze. Pomažeš nemoćni, dok čekuješ gosta, dok čekuješ i primaš gosta, pomažeš onome koga je pogodila nedaća. Prvi si tu da ga utješiš. Pa kaže zato, ja sam ti zaštitnik. Ja ću ti biti zaštitnik, Vrati se i obožavaj svoga gospodara u svome mjestu. Vrati se kod Kabe i obožavaj svoga gospodara. Pa kaže Ajša, tako se on, babo, vratio. S njim je došao Ibnu Delina, koji je na večer obišao prvake Kurejša i rekao im doista onakvi, kao što je Ebu Bekr, ne smiju se protjeravati, niti trebaju se oni sami odvajati od svoga naroda. Zar ćete protjerati čovjeka koji daje onome koji nema, koji pazi i čuva rodbinske veze, pomaže nemoćne, dočekuje i prima gosta, pomaže u slučaju nesreće, nedaće, pa su prvaci kurejiša, jeli prihvatili zaštitu Ibnu Deline. Kada je rekao ja ću ga štititi, zar ćete protjerati takvog čovjeka, pa su oni prihvatili, prihvatili njegovu, njegovu zaštitu. Ali su rekli, zatraži od Ebu Bekra da svoga gospodara obožava unutar svoje kuće. Zatražio debu bekra da svoju vjeru ispoljava unutar svoje kuće. Nema javno. Da obožava svoga gospodara unutar svoje kuće, neka klanja, uči šta hoće, samo neka nas ne uznemirava time i neka to ne čini javno jer se bojimo da nam žene i djecu ne odvede u smutnju. Pa kaže Ibnu Deglina i to prenio Ebu Bekru, koji je doista izvjesno vrijeme tako i postupao unutar svoje kuće, je li je i badetio, nije klanjao javno, nije učio Koran izvan kuće, pa mu je onda palo na um da napravi mesčidu dvorištu, da ocrta, sagradi, pripremi sebi mjesto gdje bi klanjao i učio, učio Koran. Kaže Aisha, žene mušrika, mnogobožaca, idolo poklonika i njihove djeca u velikom su broju dolazili u dvorište. Ebu Bekru i stvarali gužu. Stoji u komentaru da su trčali jedni preko drugih i gazili da dođu da vide Ebu Vekra. Ebu Bekr jedno vrijeme i badeti unutar svoje kuće, zatim izašao u svoju avliju, u svoje dvorište, nije otišao u komšino, već došao u svoju avliju i tu uklanjao i glasno učio Kur'an. Pa su žene i djeca takmičili se ko će prije da dođe da su čuje i vidi Ebu Bekra da čuje Kur'an kako ga uči Ebu Bekr. A kaže Ajša, a Ebu Bekr je bio čovjek koji je mnogo plakao, kada bi učio Kur'an nije se mogao suzdržati a da ne zaplači. Pa je to uznemirilo mušrike, mnogo bošce, njihove prvake, pa su poslali po Ibn Delinu, tražili su Ibn Delinu onoga koji je dao zaštitu Ebu Bekru I on im se odazvao, pa su rekli, mi smo, uzevši u obzir tvoju zaštitu, dopustili Ebu Bekru da pod određenim uvjetima obožava svoga gospodara u svojoj kući, ali je on to prekršio, izašavši i sagradivši meščid u dvorištu svoje kuće, gdje javno klanja i uči. Pa mi strahujemo da će on time zavesti naše žene i našu djecu i ti mu to zabrani. Ti mu to zabrani. Ako se želi zadovoljiti obožavanjem svoga gospodara unutar svoje kuće, neka to radi, a ako, odbija, ako odbije, želi da se povuče u svoju kuću, želi to da razglasi, onda od njega traži da ti vrati zaštitu. Da ga ti više ne zaštitiš, da ga ti više ne štitiš, da se mi s njim obračunamo. Kaže, jer mi ne želimo državati ugovor s tobom, budući da ne dopuštamo Ebu Bekru javno ispoljavanje vjeri. Mi ne želimo onda ni s tobom održavati, ako Ebu Bekr neće da se ostavi toga, ti nećeš da se ostaviš njegove zašte. već on javno ispoljava vjeru, ti ga štitiš, onda mi prekidamo ugovor s tobom, onda ćeš ti biti napastovan od nas. Pa je Ebu Bekr ibn Dadlina došao, jeli i zatražio, rekao mu, ti znaš što sam ja tražio od tebe, zato ili se čvrsto drži toga, ili mi povrati zaštitu koju sam ti obećao, jer ja ne želim da se čuje među Arapima, Kako sam ja prekršio s nekim skopljenim ugovor? Da sam ja prekinuo ugovor, ti ne želiš da mi vratiš zaštitu, već ja prekidam iz straha, iz bojazni. Da ću ja biti napastovan, proširit će se loš glas o meni. Pa je Ebu vek radi Allahotelom rekao, vraćam ti zaštitu, ja sam zadovoljan samo Allahom zaštitom. Zatim u to vrijeme kaže, Aisha Allahov poslanik alihi salatu esalam je došao i rekao, pokazano mi je mjesto hijdžri, gdje je obave za činiti hijru pa je opisao Medinu sa mnogim palmovnicima sa dva kamenjara opisao, opisao Medinu Ebu Bekr radije Allahu Teala odma čim je čuo da treba činiti hijđru u Medinu kaže Aisha babo Ebu Bekr se pripremio da čini hijđru pa mu je Allahov poslanik alihi salam sam rekao polako Ebu Bekre ja učim Allahu subhanahu wa teala dovu da i dozvoli da činim hijđru Allahov poslaniku alihi salatu sam nije bilo dozvoljno da ide svedok dok zadnji njegov vojnik, zadnji njegov džematlija ne odje na sigurno mjesto. I takvi bi trebali biti naše vođe i naši imami, a ne prvi ispaliti se šta briga, šta ih briga za narod i za džematlija. Kaže, i ja učim dovu Allahu subhanu wa ta'la da mi dozvoli da činim hijđu, polako, na išare ti od ime da želi njega za svoga saputnika. Polako, nemoj da žuriš, ja dovim Allahu subhanahu wa ta'la da mi dozvoli da činim hijđu to jest i da da budeš mi ti moj saputnik. Pa kaže Ebu Bekr, oca bi dao za tebe Allaho poslaniče, da li to zaista želiš, shvatio je Ebu Bekr čemu je riječ, pa je rekao Allaho poslaniče, da, u drugim revajtima kao što nam je poznato iz Sire, jeli spominje se da je tada Ebu Bekr radijallahu talan zaplakao, da je tada Ebu Bekr radijallahu talan zaplakao i pitao, suhbe ja Rasulullah, Jeli to u tvome društvu, Allah opoznaći da ja činim, je li hijđru pa je rekao da. Pa je tada Ebu Bekr radijallahu tali zaplakao, kaže, ajša, nikada dotada nisam vidjela čovjeka da plače o dragosti. Iako hijđra je bio težak projekat za ostvariti i izvršiti. Dakle, gdje je bila raspisana ogromna potjednica, gdje očekuje se da budeš ubijen na tom putu, Ebu Bekr radijallahu tali plakao je o dragosti. Pa kaže e, Ajša radijallahu talan, odma je Ebubek radijallahu talan sustegnuo se od bilo kakvog odlaska nastojeo da bude upratni Allahov poslanika sallam, pa je kupio jahalice pa ih je hranio sa najboljom hranom četiri mjeseca zatim Ajša radijallahu talan preskače pa kaže i dok smo jedne prilike sredinom dana jednog dana sredinom dana sjedili došao nam je, jel je Allahov poslanika sallam, neko je povikao O Abu Bekre, e va Allahu pobosani ka alihi salatu ve selam A kada je dolazio? Na početku Adisa je rekla Aisha, je dolazio svaki dan ujutro i naveče. Kada je trebalo da se ide ka Medini, rekla, kaže Aisha, neko je povikao usred dana dok smo sjedili usred dana, u podnje evo Allahovog poslanika alihi salavca maskerano. Bio je to danju u vrijeme u koje nam nikad nije dolazio. Ebu Bekr tada kaže dao bi svoga oca i majku za njega, Allahami, ovo je siguro nešto važno, čim dolazi, čim dolazi u ovo neobičajno vrijeme. Pa je došao, Allahov poslanika alihi salavca mi zatražio da uđe, pa mu je dopušteno, zatim je Allahov poslanika alihi salavca rekao Ebu Bekru, o Ebu Bekre, reci svima neka izađu iz kuće. Reci svima, pa je Abu Bakr radi Allahu rekao, Allahu poslanike to je samo tvoja porodica i kaže, dopušteno mi je da se iselim, da činim hijđru. Allah mi je dozvolio da činim hijđru. Pa je Allaho poslanike, pa je Abu Bakr upitao, hoćemo li skupa da? Nakon toga je Abu Bakr pojasnio da skratim podruži hadis, pojasnio da je kupio jahalice, da ih je hranio, pa je Allaho poslanika Ali Hissalicom odbio da uzme tu jahalicu od Abu Bakra osim da mu plati. To što si uzio od dvije jahalice u redu je, ne osporavam, ali ne uzimam od tebe jahalicu osim, osim da ti platim. Zatim je, kaže, ajša, spremili smo hranu, stavili u ranac, esma, druga, kćerka Ebu Bekra, radijallahu talan, otkinula je od svog pojasa. Svoj pojas je uzela, pocijepala na dva dijela, pa je onim jednim dijelom ponovo privezala svoju odjeću, a drugim dijelom pojasa je privezala, jel, ranac, odnosno, jel, tu vreću sa hranom za jahalicu, pa je tada i od tada nazvana je vlasnica dva pojasa ili vlasnica dvaju pojasa. Allahov poslanika, alihi salatu sam Sebu Bekrom, sastao se u pećini na brdu Seur, Gdje su se krili tri noći, tu su ostali tri noći. S njima je noćivao Abdullah, sine Ebu Bekra, pratite imena ako možete, Ajša, Esma, Abdullah, Ebu Bekra, koji je bio vrlo oštro uman, razbor, razborit mladić, napuštao ih je rano ujutru, boravio je s njima noću, sa babom i Allahim poslanikom, ali ih i salusom zatim ujutro, odlazio bi zapućivao se u meku, tako da je ujutro bivao s i kao da je tamo inačio. Slušao bi ono što su oni smišljali protiv Allahovu od poslanika Alihi Salusam Jebu Bekra, pa bi sve to, jeli, shvatao, jeli, prihvatao, sakupljao i noću se vraćao opet Allahovom poslaniku Alihi Salusam Jebu Bekru. Amir ibn Fuhera, koji je bio sluga Jebu Bekra, čuvao je ovce, bio je čoban, imao je stado ovaca, pa je, kada bi spustio se mrak, kada bi se spustila noć, dovodio svoje stado sa ovcama, među kojima je bilo dakle, ovaca koje su mnogo davale mlijeka, pa bi Allahov poslanik hissalam, jebu bekr, je li muzli te ovce i tako zanoćili, je jeli siti. Zatim također do, dotjeravao bi to stado iza Abdullaha. Kada bi Abdullah noću došao, Amir ibn Fuhejra bi došao za njim sa stado. Ujutro kada bi Abdullah otišao, Kada bi otišao u Meku, vratio se u Meku, za njim bi otišao Amir ibn Fuhera, prekrivao njegove tragove. Ako bi neko i pomislio kuda to odlazi djete, tako u kasno noću, tamo neku zabit, napušteno, da ga neće šta jeli uznemiriti, zijetiti, ako bi ga neko počeo da prati, ne bi našao njegove, ne bi našao njegove tragove. Zatim Allahov poslanika, alihi salatu, sam jebu bekru najmili su čovjeka iz plemena Dil, jeli kao vodiča. Kovodičer je bio vješt i vodič, a bio je je li krvni saveznik sa porodicom Asa ibn Waila Suhemija, koji je bio mušrik također, koji je bio mušrik je li iz porodice Kurajša. Ali su mu se oni povjerili, dali mu Jahalici, dogovorili se da nađu se nakon tri noći, u sabah trećeg dana u pećini na brdu, na brdu Sevr, tada su se našli i s njim dvojicom, s njima dvojicom, on dakle a, Allahov poslanika Alihi sallam, Ebu Bekr, taj njihov vodič iz plemena Dil, Amir ibn Fuhejra, jeli, krenuli su krenuli su ka Medini. Zatim vam je poznato, jeli, iz drugih hadisa dolazi hadis Surake, jeli, koji je krenuo za Allahovim poslanikom Alihi sallam i Ebu Bekrom, jedini su stigao ih poznato, jeli, šta se dešavalo tada, da je Allahov poslanika Alihi sallam išao, učio Kur'an, za njim je došao Suraka ibn Malik, koji je htio jeli, da odapne strijele, zatim su propale prednje noge, jeli od njegovog konja pa je tražio je e, od Allaha da ga izbavi bacao strelcu i ostalo pa je bio izbavljen pa se ponovo prikučio Allahov poslaniku Alihi salatu vesselam želio do mu naudi pa je opet jeli propale su noge od konja i slično i ono što se dešavalo na putu hidjre pročitajte u dakle ovaj hadis želio sam malo večeras da prokomentarišem ovaj hadis je pun poruka i pouka Može se 50-ak poruka i povuka izvući iz ovog hadisa, nećemo imati vremena, ali eto koliko toliko, želio sam malo da ozbiljnije shvatimo ovaj događaj i da na ovakav način pokušavamo jeli, sve e, događaje i života Allahov poslanika ali ih i salatu sam proučavati. Dakle, kaže Aisha radijellahu te lanha na početku, nisam zapamtila svoje roditelje osim kao vjernike, iz čega se zaključuje da Ebu Bekri i njegova porodica rano su primili islam i zbog svog ranog primanja Islama dali su veliki doprinos Islama dali su veliki doprinos Islama Izbog toga je Ebu Bekr radijallahu talani bio na posebnom položaju kod Allahovog poslanika alihi bio, bio čvrst stup daveta poziva u Islam umeki zatim čuli ste Ebu Bekr Ajša Esma, Abdullah Amir ibn Fuhejra dakle ne samo članov njegove poruce već i sluga njegov Sva njegova porodca bila je uključena u hijđru. Sva njegova porodca bila je uključena u hijđru. Iako je Ebu Bekr radijallahu talan mnogo se družio sa Allahim poslanikom alihi islamicom. Pogledajte, ujutro je na večer. Iako je bio čvrst oslonac, dakle u toj davi, u pozivu u islam, nije zapuštao svoju porodicu. Nije zapostavljao svoju porodicu. Odgajao je svoju porodicu kako ju je odgojio, vidimo da su svi stali i učestvovali u izvršavanju ovog projekta Hidre. Allahovog poslanika Alihi Salocam i Ebu Bekra u Medinu. Svi su učestvovali. Dakle, i pored svoje zauzetosti, bavio se i Dunjalukom, ni od drugih prijimao. Sa Allahovog poslanikom Alihi Salocam, jutrom i noću pravio bi planove kako širiti Islam u Mekki, nije zapostavlja odgojni svoje porodice. Ko onda ima pravo da zbog svoje zauzetosti od nas zapostavi odgoj svoje porodice? Kada toliko se i ne susrećemo sa drugima, kada volim nešto plaho i ne radimo za dunjaluk, kada nismo nešto bitni za Islam, ne pozivamo u Islam, i opet su nam djeca banditi. I opet problem u škole. Opet naša djeca najgora. Ko to ima pravo da od nas zapostavi odgoj svoje djece zatim vidimo Allahov poslanik alihi salatu veselam posjećivao je Ebu Bekra dva put ujutro i na večer. svaki dan posjećivao ga je ujutro i na večer, dva puta svakog dana što ukazuje na poseban položaj Ebu Bekra kod Allahovog poslanika alihi salatu veselam ne bilježi se, ne prenosi se da je nekoga drugog posjećivao svaki dan i to još dva puta samo Ebu Bekra što ukazuje na posebom položaj Abu Bekra i njegovu bitno za islam u Mekki. Zatim četvrta poruka i pouka. Kada je Allahov poslanik Alihi salusam dolazio Abu Bekru dva puta, ujutro i naveče svaki dan. Nisu dolazili i pili čaj mnogo preko mnoge. Već su dolazili i planirali kako da poboljšaju stanje muslimana u Mekki. Kako da pozivaju Allaha i vjeruju u Mekki. Kada je dolazio Allaho poslanike alihissalacom za kojeg možemo reći da nije imao potrebe da se savjetuje sa drugima. Kada je bio pronicljiv, kada je bio podržan vahjom, objavom, kada su uz njega bili meleki. Nije imao potrebe da se savjetuje sa drugima. Ali opet dolazio dva puta ujutro i navečer Ebu Bekru i savjetovao se s njim. Ukoliko smo onda potrebi mi da se družimo i savjetujemo. Kada Allahu u poslanika alihi sallam dolazi dva puta svakog dana, ujutro i na večer, savjetuje se sa Ebu Bekrom, ukoliko je potrebi mi da se savjetujemo, kolika je potreba daija, misionara, imama, vođa da sjede, da se savjetuju, da se konsultuju, kako da poprave prilike i stanje muslimana, kako da pozivaju islam, kako da dostave sliku islama onakva kakva je objavljena, Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam da je predstave takvom koliko bi oni trebali da se druže zatim vidimo htijenje Ebu Bekra radi Allahu talan da napusti meku kao što kaže Ajša babo se spremio i krenuo da čini hijžuru abesinju dakle babo Ebu Bekr kojem je Allahov poslaniku alihi salatu sam dolazio ujutro i na večer, savjetovo se s njim ode on, s kim će se savjetovati Toliko je bio bitan zadavu u Meki, ali on odlučuje. Zašto odlučuje? Zato što više nije mogao da trpi iskušenja. Koja su ga snalazila u Meki? Ebu Bekr. Ko je bio Ebu Bekr? Iz kojeg plemena je podcao? Iz Korešija. Bio je ugledni Korešija, iz uglednog plemena, kojeg je imao koštititi i štitili su ga. Ali kada je sve to, dakle nije se više mogao ni štititi, toliko su iskušenja porasla dakle ovo njegovo htjenje Ebu Bekra da napusti Meku i da ostavi Allahog poslanika alihi salatu wasalam i da u Meki ukazuje nam i pokazuje nam i odslikava slikava koliko su teška iskušenja bila u Meki kada oni koji su bili štičeni, koji su bili ugledni, koji su bili bitni za Islam u Meki ostavljaju svetu odlaze, onda možemo zamisliti kolika su iskušenja kolika su iskušenja bila Na čemu su sve to saborali i na kraju, kada više nisu mogli, onda su odlazeli Na čemu mi danas to saboramo? Da nas malo te nešto pritisni pogodite te gova, iskušenje. Ona skida maramu, ona iskida bradu, ona i se dotjerava ovome, ona, ona se dotjerava onome. Mala iskušenja. Kakva su iskušenja bila Bilala i drugih ashaba, kada bi bili spuštani sa leđima na... Onu žar od kovača koja se uzme pa prospe se potlupa su svojim leđima gasili tu žar. Jedne prilike Allahov poslanike, alihi hi se li sam došao u tom i bio moj okrenut leđima, došao mu s leđa pa kada je ugleda ožinke, kaže šta je ovo? Čega je ovo? Pa kaže mojim leđima su Allahov poslanike gasili žar. Sam poznato nam je dobro šta je bilo sa sumejom, radijallahu talanah i drugim ashabima danas mnoge muslimane kada pritisne malo iskušenje, ostavljaju svetu zatim vidimo iz ovog hadisa da je očuvanje vjere glavni cilj na Dunjanluku da je osnovni naš cilj da očuvamo vjeru radi ovog cilja sve se ostavlja radi ovog cilja sve se žrtvoje o muslimani moraju da imaju kod sebe moraju da budu ubijeđeni ne da daju vjeru za sve drugo Počesto danas mnogi muslimani daju vjeru za nešto bezvrijedno, za nešto malo. Pogledajte, Ebu Bek radijelullahu telan i pored svoga položaja u Meki, svoje bitnosti u Meki, poslanika Alihi salocam, najdražeg stvorenja mu, kabe, svoje porodice, svojih sjeri, svojih sinova, ostavlja, žrtvuje sve. Zašto? Idem, putujem, tražim zemlju u kojoj ću obožavati svoga gospodara. Čuva svoju vjeru, daje sve. I to je naš treba da bude osnovni cilj osnovni cilj jeli na, na zemlje, na Dunjaluku. Zatim iz ovog hadisa vidimo da zemlja muslimana, njegova domovina, nije ona domovina u kojoj je rođen. Ne mora da bude ona domovina u kojoj je rođen, već ona zemlja u kojoj slobodno ispoljava svoju vjeru i poziva njoj. To je domovina muslimana zemlja domovina muslimana jeste ona u kojoj mogu slobodno da ispoljavaju vjeru i da pozivaju da pozivaju u njoj pogledajte u kojoj se to zemlji, u kojem predijelo zemlje se nalazio Abu Bekr kod Kabe sarima bolje zemlje sarima boljeg predjela ali i pored toga odlazi od Kabe zašto zato što ne može da ispoljava svoju vjeru nije to domovina nije to njegova zemlja ako će moja vjera biti narušena Čak i na tom najboljem mjestu idem, tražim, gdje ću slobodnije ispoljavati svoju vjeru. Zatim ovaj detalj sam spomenuo na pršlom predavanju. Sličnosti Allahovog poslanika, alihi salatu i osalam, jebu bekra rezultirali su, jeli, hidžrom. Da su Allahovog poslanika, alihi salatu i osalam, jebu bekra tako detaljno isplanirali hidžru i sproveli je do kraja. a na najbolji mogući način. Zbog čega? Zbog toga što su bili slični iz čega se nama poručuje ukoliko želimo neki projekt da vodimo, mogu ga voditi samo slične osobe. Ako je potrebno u tom projektu više osoba da učestvuje, da ga vodi više osoba, jedna osoba ne može, onda tih više osoba moraju biti slične. Ibnu Deline zaustavio Ebu Bekra i rekao kuda se zaputio, kuda ideš Ebu Bekra? Pa kada mu je saopštio i rekao svoj razlog, kaže ti ne trebaš da se izdvajaš iz svoga naroda, niti te smije iko istjeravati jer ti si onaj koji hrani gladni, pomaže nemoćni, održava rodbinske veze, tješi onoga koji je pogođen nedaćom, iskazuje gostoprimstvo gostu. Iste ove riječi je rekla Hatidža radijallahu talanha Allahomu poslaniku alihi salzam kada mu je počelo dolasti objava. Pa je rekla tako mi Allaha, Allah te neće poniziti. Doista si ti onaj koji održava rodbinske veze, koji hrani gladne, pomaže nemoćne, iskazuje gostoprinjstvo. Bili su slični, zbog toga je hijra i uspjela. Zbog toga je hijra, hijra i uspjela. Zatim, musliman se mora truditi u činjenju dobrih dijela čija je korist općenita, čija se korist zadržava samo na njega, već dakle i na druge ljude. Kaže, ti si onaj koji hrani gladne, ti je gladni i njihove, čak dakle i nevjernike. Ti si onaj koji pomaže nemoćni, održavaš rodbinske veze, među kojima je bilo i nevjernika, iskazuješ gostoprinjstvo gostu, tješiš u nesrećenog. Činio je Ebu Bek radi Allahu talan dijala od kojih drugi, svakako i on, ali i drugi imaju koristi. Pa se od nas muslimana traži da budemo od koristi u ovom društvu. Islam ne podržava parazitski život. Islam ne podržava iskoristavanje drugih. Ako naša ruka ne može da bude gornja, ne smijemo dozvoliti da bude donja, da tražimo od drugih, da prosimo, Vez da budemo korisni članovi, korisni članovi društva zajednice u kojoj živjemo. Da što je god moguće više ih okoristimo i od njih što je god moguće više štete odagnamo. To se od nas traži i to naša vjera, islam traži. To je islam a parazitski život i iskoristavanje i traženje nekakvih rupa ovdje ili onde da bismo nogu preko noge i lag, lag, lagodnim životom živjeli to je islamna podržava Oddan se traži da budemo najkorisniji drugim ljudima, zar je došlo u brojnim hadisima da je najbolji kod Allaha vjernik onaj koji je najkorisniji drugim ljudima, zato su sljedbenici ehli sunneta i učenjaci ehli sunneta al džemata rekli ko su ehlu sunneta al džemata Kratko su rekli, u dvije riječi definisali, a'lemu Bilhaq haq wa arhamu bil halk. Oni koji su, koji najbolje poznaju istinu, koji su najučeniji po pitanju istine i koji su najmilostiviji po pitanju drugih stvorenja. A'lemu bil haq, kada je riječ o istini, najbolje poznaju istinu, wa arhamu bil halk. I najmilostivi su prema ne samo ljudima, već svim stvorenjima. Najmilostiviji nastoje da im to prinesu svaku korist. I od adagnim svoku što je šejh Islam je Tajmi rahimahullahu taala u svojoj poznatoj poslanici akida vasiti je li iako je mala ali je po po broju stranica ali u njoj nalaze se ogromne je koristi kaže na kraju pred kraj svoje te poslanice govori o sljedbenicima sunneta i zajednice. Ko su sljedbenici sunneta i zajednice? Kako se ponašaju sprem drugih ljudi? Pa kaže, sljedbenici sunneta i zajednice pozivaju ka plemenitom moralu, lijepim dijelima. Ubijeđeni su u riječi Allahovog poslanika alihi salatu salam ekmelul uminine imana ahsanuhum huluqa najbolji vjenci ili vjenci sa najpotpunijim imanom jesu oni koji su najljepšeg ponašanja. Pa kaže, sljedbenici sunneta postiču da uspostaviš vezus s onim koji je prekinuo vezu s tobom, da daš onome ko tebi uskraćuje, da oprostiš onome ko tebi čini nepravdu, naređuju ti dobročinstvo roditeljima, održavanje rodbinskih veza, lijepe odnose s komšijama, dobročinstvo prema jetimima, siročadima, nevolnicima putnicima, namjernicima, blago postupanje prema slugama, prema hamalima zabranjuju hvalisanje, zabranjuju nadmenost, neopravdanu primjenu sile uzdizanje nad drugima, s pravom ili bez prava naređuju visoki moral a zabranjuju prezreni, prezreni moral i kaže, prelije riječi na kraju za sve nas i sve što kažu ili urade od ovoga oni u tome uistinu slijede kitabi sunet dakle, ne govori šeholi slavnita mije od sebe da bi trebali da budu takvi sljedbenici suneta već to govori kitabi sunet Na ovakvo ponašanje upućuje nas Allahova knjiga i sunnet Allahovog poslanika alihi, alihi salatu sam. Dakle, trebamo biti od koristi drugim ljudima. Brojni su hadisi koji govore o vrijednosti tih dijela od kojih koristi imaju i drugi, ne samo mi. Pa je došlo kod Bukhari i kod muslima. Mutefakun ali, da neko ne bi posumljao od Ebu Hureyre radijallahu talan da je rekao Allaho poslanika alaihi salatu wasalam Esa'i -sa ala l'armelati wal miskin ke'l muđahidi fi sebi Onaj koji bude u potrebi udovice i nevolnika, koji bude izvršavao potrebu udovice i nevoljnika, hizmetio im, on je poput muđahida na Allahom putu. Bukhari je muslim. Kaže Abu Hurire i mislim da još rekao i poput je onoga koji stalno klanja ne prestaje sa namazom i onoga koji stalno posti ne prestaje s postom. Onaj koji bude u hizmetu, u dovici, miskinu, nevoljniku, Allah nebude zna, jeli, moguće i drugim, drugim osobama koje su, koje su u potrebi. Dakle, trebamo činiti dobra dijela. Jer su kod Allaha subhanahu wa ta'la ta dobra dijela od koristi mnogo, jeli, vrednija. Kod Allaha subhanahu wa ta'la od onih dijela Li, na koje se mi ograničimo, jeli od kojih samo mi imamo korist. Poznat vam je, spominjao sam i to vam je odprije poznato. Allahu poslanik Alihi salcom, kada je završio sa hijžrom, došao u Medinu, prve riječi koje je rekao ljudima, rekao je, o ljudi, širite selam, hranite gladne, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću, dok drugi spavaju, ući ćete u džene sigurno. smireno i spokojno. Na prvo mjesto je spomenuo, širite mir, hranite gladne, održavajte rodbinske veze od ovih dijela i drugi imaju koristi. Zatim, na kraju je spomeno i klanjajte noću dok drugi ljudi spavaju. Kada klanjaš, samo ti imaš korist od toga. Niko drugi. Iako je noćni namaz vrijedan kod Allaha posebno, kako je došlo u hadisu kod imama muslima, najbolji namaz nakon obaveznog namaza, nakon, jeli, sabah, sabahskog farda, podnjivskog farda, Kindijskog farda, akšamskog farda, jacijskog farda, najbolji namaz nakon tih namaza jeste noćni namaz. As-salatu fi džav fil-lil. u dubokoj noći. Ali pored toga, Allahov poslanik alihi salu sam spomenuo ga i zadnjeg ovdje. Prvo je spomenuo dijela od kojih i drugi imaju koristi. Zato trebamo činiti dijela od kojih i drugi imaju koristi, ne samo mi. Zašto? Zato što je to kod Allaha vrijednije i zato što to doprinosi kabulu od strane ljudi, prihvatanju od strane ljudi. Ako budeš od koristi u ovom društvu, zajednici, I oni ćete prihvatiti I oni ćete prihvatiti Pogledajte ko je Ebu Bekra prihvatio Mušrik Koji se sto posto razlikuje od Ebu Bekra Mušrik Ibn Deđine Mušrik bio obožavao Uz Allaha i druge A Ebu Bekr bio muvahid Muslim, obožavao samo Allaha Subhanehu ve Teala I se stavlja u zaštitu Ebu Bekra Zašto? Zato što je bio Od koristi njegovom narodu Zato što je koristio njegov narod. Pa slična situacija je i, ha, s nama pojedini, ako ne i mnogi voljeli bi da nas nema, protjeruju, da nas protjeraju, istjeraju. Allah najbolje zna da smo ovakvi nebi. Da hranimo gladne, da pomažemo nemoćne, da iskazujemo gostoprinstvo svima ko god nam pokuca na vrata, da održavamo rodbinske veze, da tješimo u nesrećenje i da smo kod njih prvi, a ne crveni krst. Već muslimani bi trebali da budu prvi na tom mjestu. Da smo ovakvi, ne bi nas naš narod odbacivao od sebe. Nikada babo neće svoga sina odbaciti od sebe. Djed svoje unuče. Ali pitanje koliko smo ovakvi doista. Jednostavna formula, ako hoćemo popravljanje stanja, na ovakav način se popravlja. Zatim predislamske Arapi vidimo da su uvažavali i cijenili osobe lijepog ponašanja i osobe koje su im bile od koristi i takvim osobama koje su ih okorištavali i koji se prema njima lijepo obhodile, kod takvih osoba prelazile su preko stvari preko kojih drugima ne bi prelazili. Takvim osobama koji se lijepo obhodili prema njima i nastojali da im budu od koristi, ne bi zamjerali na stvarima na kojima su drugima zamjerali. I takvi trebamo biti i mi. Takvi trebamo biti i mi. Dakle, predislamski Arapi su vagali dobro i zlo. Pa ukoliko bi bilo zla, gledali bi ono dobro. Okoristio si me dobrom, pa ne bi uzimali uobzir ono zlo. Takvi trebamo biti i mi. Kod nas počesto muslimana uradi nam čovjek, cijeli svoj život radi nam dobro, uradi nam jedan loše, nikada nikakvog dobra od tebe nisam vidio. Kako je došlo u hadisu, poput, poput žena, ili tako, uradio je 99 dobrih stvari, jednu stotu ne uradi, kaže, nikada od tebe nikakvog dobra nisam vidjela. Takvi su postali muškarci danas. Gledaju samo ako mu je učinio bilo kakvo zlo, ili ako je nekakav učeni rekao što mu se ne sviđa odma, podeblja nekoliko puta markerom završio je s tobom. Takvi ne smijemo biti. Zar Hatib ibn Abi Baltah nije obavijestio mušrike o dolasku Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam u Mekku? Hm? Pa je Omer radijallahu ta'ala kada je saznao za to, rekao Allahov poslanik: "Daj mi ga da ja završim s njim", postao je licemjer, postao je mu nafik. Pa kaže Allahov poslanik, kaže Allahov poslanik Omeru: "Omere, Omer, zar ne znaš da je Hatib bio učestnik Bedra. Poslanik Alihi sallam pogledao je njegov učestvovanje na Bedru odlučujuću bitku, prvu bitku za Islam, prekretnicu. Pa Osman radi Allahu kada je opremio Džejšul Usre, kada je opremio vojsku na Tebuk, kada nije bilo jahalica, kada nije bilo opreme, kada nije bilo naoružanja, Allahov poslaniku alihi sallam postiče na udjeljivanje, pa niko ne izlazi. Izlazi Osman radijelullahu talan i oprema stotinu deva. Pa ponovo postiče, gleda Osman, nikor ne izlazi. Pa izlazi Osman drugi puta stotinu deva. Pa treći puta stotinu deva stavlja u krilo Allahov poslaniku alihi sallam zlatnike, srebrnjake. Pa Allahov poslanik alihi sallam uzimano prebacuje preko ruku i kaže nakon ovoga Osmanu ništa. Što god uradi neće nauditi gleda u to dobro koje je učinio. E takvi trebamo biti i mi. Gledati u dobro, pa što god nam čovjek učini od zla, pogledajmo ono dobro, koliko smo se okoristili od njega. Pa to zlo koje učini nam, svi smo grešnici, pogriješit ćemo. Grijješimo prema Allahu, da ne pogriješimo prema čovjeku, pa kada pogriješi prema nama, pređemo mu, pređemo mu preko, preko toga. Zatim vidimo iz postupka Ebu Bekra radijallahu talan, na onaj koji poziva u Allahov vjeru mora se upoznati sa običajima naroda s kojim živi. Upoznati se sa običajima naroda, naroda s kojim živi. Pa ukoliko ti običaje ne razilaze se sa vjerom, ne suprostavljaju se šerijatu, te običaje treba iskoristiti u pozivu Allahov te običaje treba iskoristiti u pozivu Allahu, ukoliko nema ništa u njima sporno, ne razilaze se sa širijatom, ne sukubljavaju se sa širijatom te običaje treba iskoristiti u pozivu Allahu Subhanahu wa ta'la kod predislamskih harapa je bila poznata zaštita kada neko nekome dadne zaštitu, to je bilo kod njih sveto niko ne smije da te pipne da te dira ukoliko ti je drugi dao zaštitu sve dok on ne odustane od te zaštite ili dok ti ne prekine zaštitu pa je uvek radi Allahu da on poslužio se ovim I vratio se i obožavao Allaha subhanahu wa ta'la i na sebi svojevrstan način pozivao njemu. Zatim vidimo iz ovog postupka kada su ga pozvali Ibnu Deginu i rekli dobro mi ćemo prihvatiti tvoju zaštitu ali recimo da obožava svoga gospodara unutar unutar svoje kuće. Neka ne izlazi javno, vidimo ovdje da vazda od davnina i dan danas svjedoci smo da nevijenci nastoje da uguše glas istine ne dozvoljavaju sljedbenicima istine, nosiocima istine da izađu i da kažu ko su i šta su. Neka obožava svoga gospodara unutar kuće. Nema javno. Bojimo se da će naše žene i našu djecu odvesti u smutnju, ofitno. a Pa nastoje od davnina do dan danas i do sudnjeg dana. Allah najbolje zna nastojaće da uguše glas istine da ne dozvole sjedbenicima, nosiocima istine da izađu i da kažu ko su i šta su jer dobro znaju da njihove laži i njihove spetke su ništavne samo ukoliko se neko pojavi i počne da govori o istini Allahova riječ, Allahova istina je kako kaže Allah Jallao Ala u suri Taube rekao je Jallao Alaa I Allah je učinio da riječ nevjernika bude donja. A Allah je uvijek gornja. Nije rekao i učinio je da Allah riječ bude gornja. Nije rekao što Ona je uvijek gornja. Ona je uvijek gornja. Ona zasigurno ostavlja traga. Pa iz ovoga trebamo izvući poruku i pouku da muslimani moraju da imaju svoje medije gdje će govoriti o sebi ko su i šta su obavezno moraju da imaju svoj radio, svoju televiziju, moraju se ujedinti da imaju dobre internet stranice na koje ćemo se vraćati i učiti svoju vjeru i drugi upoznavati se s nama, kosmo i šta smo, kako treba onakvu vjeru kako je objavljena Allahom poslaniku, alihi salatu vesela. Zatim, nevjernici, sljedbenici, laže i zabluda formiraju i oblikuju mišljenje naroda u svoj, svojim medijima informisanja svojim medijama informisanje oni formiraju mišljenje u narodu, onako kako žele da vlada mišljenje narodom i ne dozvoljavaju drugo mišljenje, ne dozvoljavaju slobodu mišljenja, iako puno su im usta, jeli, puno su im usta toga. Pa dakle, nameću svoje mišljenje i tako svoje mišljenje, jeli, formiraju montažama, lažima, jeli, podplaćivanjem, prijetnjom i slično. Vidimo ovdje, dakle, nisu dozvolili Ebu Vekru da izađe javno da govori. Allahov poslanik alihi sallallahu alejhi ve sallam je postupnost bio drugačiji. Dozvoljavao je svakome da govori, je l' tako? Kada je trebalo donijeti neku odluku, pitao bi sve ashabe. Šta kažeš ti? Šta kažeš ti? Ko god bi mu čak bi mu se znali su prostaviti i prihvatovao je to drugom mišljenje, ijerko je znao da je njegovo mišljenje bolje. Ohud, kada je bila bitka na Uhud, je l' tako? Omladina je rekla Allahov poslaniku za munahuud. Izlazimo na Uhud da se borimo. A Allahov poslanik alihi sallallahu alejhi tiho da se bori. Izva, unutar Medine da se bore, da muslimani budu unutar Medine dakle unutar zidina Medine da se bore i onaj koji bude proučavao taj prijedlog Allahovog poslanika sigurno će zaključiti taj, prezimalo pa se u bolji ako budu se borili unutar Medine, dakle stanovnici Medine, a nevjernici izvan Medine, onda će se boriti sve živo i žene, i djeca onda je to tvoj kućni prag. Kad znaš da ti tu stojiš na kućnim pragu, nećeš ga dati. Neće ništa podstaknuti da pobjegneš, da ostaviš liniju. A daleko od svoje kuće, vraćaš se kuće, pobiđaš kuće. I mnogi drugi, jeli, pokazatelji iz kojih se jasno zaključuje da je taj sta... ali omladina traži, traži većina shaba Allahov poslanika ali hisalu sam prihvata njihovo mišljenje. Odaziva se njima. Za razliku, dakle, od nevjednika. Zatim, vidimo ovdje iz ovoga hadisa da učeni ljudi daje, misionari, kao i obični muslimani koji pozivaju Allahu wa trebaju da znaju i da budu čvrsto ubijeđeni da izobličavanje slike o nama o islamu, o muslimanima mašta dakle oni radili ta slika će ipak na kraju da dođe, dakle ispravna slika islama i muslimana doći će doći će, vidimo ovdje dakle da su sputali Ebu Bekra, nisu mu dozvolili da izađe i da javno obožava svoga gospodara. Pa kada je izašao u svoju avliju i počeo da uči Kur'an i da klanja žene tih uglednika, djeca tih uglednika hrlili su, gazili su jedni preko drugi samo da, čuju, samo da čuju Ebu Bekra, da vide pravu sliku pravu sliku Islama. Ovamo danunoćno slušaju, oni su takvi, takvi, takvi takvi teroristi, jeli ekstremisti i, i kada vide Ebu Bekra, Ebu Bekra plače, uči Kur'an, klanja plače. Evo, vek hrani njihove gladni, pomaže njihove nemoćne, iskazuje gostoprinjstvo. Dakle, slika o ispravnom islamu, jer je to, dakle, Allahova vjera s kojima je Allah zadovoljan jedino, ona će prije kasnije da dođe do, do svih. I u to trebamo biti ubijeđeni, trebamo biti strpljivi, trebamo svakako i mi raditi na, na tome. Kada vidimo, dakle, da su žena i djeca se, djeca i žene se odazvali samo u učenju Kur'ana. Samo učenju Kur'ana. Evo vek radijallahu telanin svojim namazom i učenjem Kur'ana pozivao. Nije imao druge metode. Vidimo dakle koliko je Allahva riječ jaka. Samo učenje Kur'ana koliko ostavlja traga čak i na nevjernike, čak na žene i na djecu, onda zasigurno za inteligentne osobe jeli, eh, možemo ustvrditi da bi oni prihvatili se vjere kada bi čuli pravu vjeru od jeli, istinski nosioca da bi oni prihvatili. Zatim vidimo ovdje da svi nevjernici svejedno na njihov pravac ubjeđenja u svakom vremenu ne zabranjuju čovjeku da ispoljava vjeru u svojoj kući, ali javno ispoljavanje vjere zabranju i protiv toga će se svi urotiti ukoliko da do, dođe u pitanje njihov interes. Kada je uvek radijel Allahotelan izašao i javno počeo koliko je mogao u svojoj avli da poziva i kada se ljudi, žene, djeca jeli, gomilali u njegovoj avliji, Jeli, u njegovoj avli, u njegovom dvorištu, onda je došao u pitanje interes muširika, pa su rekli, mi smo uzeli od tebe ugovor, sklopili ugovor da će štititi njega pod uslovom danu Božava svoga gospodara, unutar svoje kuće. Izašao je, mi se bojimo za svoje žene i za svoju djecu, odvešće ih u smutnju, odvešće ih u fitnu. I vidimo također da puno je ovih poruka i povuka, a vrijeme je na izmaku. Ja dakle, oni imaju svoje običaje, kao i svaki narod, tako i nevjernički narod, ima svoje običaje, ima svoju tradiciju, međutim, do kojih je li drže, kada dođe u pitanje njihov interes, njihov džep, oni onda gaze i svoje običaje i svoju tradiciju. Kod predislamskih harapa zaštita je bila svetkovana, sveta, niko je nije smio skrnavit, oduzeti zaštitu, Ale kada je došao u pitanje njihov interes, rekli su, ako ti ne uzmeš od njega zaštitu, ne vratiš svoju zaštitu, Ebu Bekreti, ne vrati zaštitu, onda mi prekidamo ugovor između nas i tebe. Kad su rekli svome čovjeku, Ibn Dagini, Muširku, onda ćemo mi napastovati tebe. Prestaje zaštita između nas. Kada dođe, dakle, u njihov interes, onda će prekinuti ono što im je sveto. Ponekada nevjernik zna stati u odbranu vjernika, ali nemoj da se vjernik time obmane. Stavo je radi svoga interesa da te štiti. Ponestane li tog interesa prekinuće zaštitu, kao što je ovdje Ibnu Delina štitio ga dok je bio interes. Kada je došao u pitanje njegov interes, onda je rekao ja se bojim da se prošuje, pročuje loš glas o meni među Arapima, pa mi vratimo ju, vratimo ju zaštitu zatim čvrst oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala mora da bude naša poputnina obskrba na ovom putu u ovom, na ovom životu je na dunjaluku u ovom životu na dunjaluku čvrsto oslonac Abu Bekr radi Allahu ta'ala rekao vraćam ti zaštitu i zadovoljan sam samo Allahom zaštitom i brojni su kuranski ajeti hadisi i govori islamskih učenjaka o važnosti telakula istinskog oslonca u našoj vjeri istinskog oslonca u našoj vjeri Brojni su Kur'anski ajeti koji mastoj ina Allaha se oslonite ako tvrđite da ste vjernici. Na Allaha se oslonite ako tvrđite da ste vjernici. Umajt tawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Ko se osloni na Allaha, on mu je on mu je dovoljan. I brojni Kur'anski ajeti. Čuli ste za govor Ibnul Qayma, prelijepe riječi, zlatne riječi. Kaže: Kada bi čovjeku bilo naređeno da uklone neko brdo. Govori dakle, da govori baš tako već kaže, govori kada bi čovjeku bilo nešto ogromno naređeno od Allaha subhanu wa ta'la propisano kada bi bilo čovjeku naređeno da ukloni brdo pa se on istinski oslonuo na Allaha on bi ga je uklonuo kada bi čovjeku bilo nešto naređeno ogromno od Allaha subhanu wa ta'la ali Allah je naredio, to je propisano to treba da se čini, makako čovjeku bilo teško ako se istinski oslone na Allaha jer je u Allahim rukama sve ako si Allahu pokoran rob Allah je uz tebe i ništa ti neće biti teško, zasigurno zasigurno će što onda je i učiniti i brojne poruke i pouke ovog hadisa vrate se ih čitavate hadis je li do tih poruka i pouka ja sam izvadio dosta ali ni samo mogućnosti jer pošto sad posle zajec imam drugo predavanje žurim